Hurekin bake bideako lehen dakaria, naiz finozaz, egunoan? Egunoan. Hala, be sinpliki, urte bat tagero, zertangira? Zertangira lehenik nik uguan, uh, ugu bora ekaginainuke zerre izan zen uh, jasko etapa. Eh, Koste, uh, lan nikaragarri baten uh, ondorioa izan da eta hausut uh, berugoratu behar dela. Eta ez geroztik egindako bide baten ondorioa eta etapa, etapa behi importantea. Eta nik errangu nuke ziklo baten hastapena Euskalegiaren zat. Eta uste dut, uh, asko eta erakundaren desegitea eta berakemandako ahazoinak eta ahnagan aktatutakoa izan dela uh, behitz ere, beheste bat, beheste bat, bake prozesu hortan, naiz eta Ez ginen denak, behitzare argazkean eta egia da e, tzelan lortu. ez? Euskal Herri bezala, instituzio guziak hor egotea beharten bezala egizebitzeko eta erakundeak maiten zuen pauso hori eta batez ere denen artean eraikitako pauso hori. Horgan urte baten uh, burian zertan nik uste uh, gerikoa da, momentuan ez ditugula oino estatuak behar den bezala kokatia uh, ke prozesu hortan eta hietez geruztik uh, male ruski uh, ez dira hoien uh, jola ari uh, batez uh, espagnole estatuan ikuste uh, hau da bai elementu kezkagarriari geiago den egokuan ukango dugu uh, arnaga gero uh, ekainaren uh, bian uh, emaiten den gobernu aldaketak sortzen duen olako Ilusioa baino esperantza berri bat, uh, uh, ikusiz, pepekoak uh, ze diajeretan ziren, eta zei uh, uh, itxukeriarekin ari ziren kudeatzen uh, gusi hori, eh, sortzen da olako uh, esperantza berri bat, zine ziklo berri batean kokatzen al gaituena, eta gainera konfirmatzen dena uh, Sánchez Berak egiten dituen deklarazioen gati egdonkagiada urte bat emurian, guztenean Santxeze egiten dituen deklarazioak eta eramanduen politika ez dela, ez dela erregunak eskatu duenaren einekoa. Bada ere EAJ-taren jola etzenak argazkian. jan eh, duzu, ordezkatitza bat da zen berada baina pisu hori ez du eman berada EAJ-ak, emandako sustengoa Santxezi zentsura mozioan a, PP arahoi kanpuratzeko eta bere taldea Eta hor ere ez da beti espero dena igurikatzen behar da e-ajotaren ganik? e ea eh, ahnagan eta delegazio, goimailako delegazio bat igor hirik, eh? nikus da gogoratzea. Uh, Baina negia da uh, oso giro uh, nahasian emaiten dela. Nik nuke arazoa ondiena da ez dela lohtu eta erakundeak emaiten duen pauso horren aintzinean, egosko eragileak bere ardurak hartzen eta hemen Ipache Euskalegian lortu dugun akordio zabal hori edo eh? hau da gatazkaren eh, ondorioa gainditzeko eh, martxan jari beareko bide hori eh, konpartitu bat martxan jartzen eta oso turi dela eh, hor dugun eh, arrazoa eh, ego Alehian, ez duela lortzen adosten eta eh, entitate bezala Madrile begira jartzen, haiz eta Uh, emaiten diren uh, eri diren presuen gainean uh, adostasun batzu edo dispertsuaren kontra adostasun batzu, ez da emaiten olako ariketa integral bat uh, edo asteko ez da lohtu hori uh, uh, urte hortan uh, eraikitzen eta, eta hor da egonka, hor da egonka. Hor, egin duzu, ez dela e, egiten, petatxoak direla, nunbait e, egiten diren gauzak Aute adibidez Espainian iragan dira Iduriz gehiengorik gabe ere, gehiengo nagusirik gabe ere e, sánchez du Zer e, esperantza berriz edo ema, emaiten du uaiko bideak entzinase egituko duela, zer Betatxoak bon, nik ez nuke erango, betatxoak dire nik, ea, nik uste dut badela lanbate gina dena egunerokoan eta, eta isilpean eta jendarte zibila biziki aktibu dela Ego Esko Alegian ere. Ordoan ez dira, betatxoak dira nik ala ere pausoak, baina ez da lortzen hori orokohtasun edo integraltasun baten baitan emaiten. Gaurko egoera nik uste ala ere bagira egoera behi ea, batean, zantxezak ez du gehien gorrik eta orduan jom beharko du. Uh, beha dostera. adostera eta autu baten uh, egitera, eta edo uh, espanolismoa behestan da, edo zinez uh, ildu politikutik, uh, aldaketak uh, behematzerara maiten aliokean Et, gobernu batzera. Eta batten, aldaketak noten, ez zera. balira, lehen kasua balitz? Nola hori? Oaiko funtsionamenduarekin txekitu, oaiko politikarekin txekitu. Bekontua da... Zuen aldetik, stand-by, pixka bat, stand-by, badirela nitzinamenduak bat direla egin ez, espero direnak, hala ere ez balitz mugitzen. Habe ez balitz uh, mugitzen, uh, Madri lehen kokatuak diren uh, indahek beharko dute uh, eragin eta eta hortan uh, Papera hondi haukango du NOSKI PNU-Bek, EH, PNU eh Bilduk eta hor eh, sortu duten koalizio hortan. Eh, eta, eta NOSKI eh, ego eskoaleriko bi instituzioak kontu da orain nola eragiten den momentu hontan, gobernua osatzeak den momentu hortan eta behar den bezala gaineratzen zer diren lentasunak zer diren Euskal Herriko agendapolitikoko lehentasunak eta hori eragin, eta, eta gero, beti ere, segitu, segitu, mobilizatzen, segitu. Uh, inoiz baino uh, argiagoa da klabea, nartezibilaren aktibazioa dela gugigusi dugu Ipare Euskal Herrian. eman duen, zer ekartzen alduen, eta, eta barneratu behar dugu, aktibazio sozialetik ditugula, uh, eramango, Bideratzen behar diren etapa akorduan ikuste hori da, orain artikulatu behar duguna, sozial etengabe hori, bakoitza herrian bere arduren egin jartzeko, eta gero ba, politikoek, akordio baten bitartez, joan diten, hau batez, Madrilerin aintzinean itzegiterat. Bakebidea eta foro sozialaren jolam, eminentuntan lana, zer tantzizte, sukaldeko lanak behitazke eta biztan da, gauza kuziak editazke eipa, behar bada, baina, zer hori da, horien uh, argdi esteko ugatxo uh, uh, hori eitantzizte? Bai, bai, horretan uh, gira, uh, eta eta zuk gaiten bezala, bada sukaldeko uh, lana, bada, isileko lana, eta bada, egunerokoan, uh, uh, Aktibazio dako uh, digina mantentzearen uh, lanketa hori, horgu bakibidea, egia uh, da bake gileak sortu direnetik orain, ba, bagoaz bake bidea eta bake artean ba, baga abiltz guzio hori uh, uh, pentsatzen uh, eta antolatzen, baina naute ere, nik uste hor dugu orta gilaren amabiko uh, manifestaldia, eta bide ortatik uh, segitu behar dugu, eta bide ortan uh, segitzen dugu, gukarri dugu, uh, Ho hori dela klabean, e, eta e, bazkatu egipikatzak atik, behinan batera batez eta mintzatzearena, eta kajika edo kajikan aldagikapenak, eta prozesuaren aintzinamenduaren beharraman den zarena. Bukatzeko Espainia hitz aipatu dugu, Frantzia, badira kondena luceak pairatzen dituzten prisuak batek uh, balintza piko askatasuna galde egin eta epaitua uh, izenenda helduden mailatzaren 7an, uh, Frédérique Chistor Aramuru, hor gere estira uh, un hartzen uh, Frantziarenganik, estinulez toi, a mes uh, noski estinulez toi de dela. Eta, eta hor dugu erronka eta guk bete gaiten dugu e, egiten dugun guzia ez da urbilketak e, soilik erdiesteko hemen egiten den lan da logizielak aldatzeko eta, eta gobernuan logizielak aldatzeko hor duan e, badugu hor erronka hondibat kolektiboan e, eta prozesuak behar duena hau da baina e, txistor bakarrik, txistor, jakez, Jonke Papahot, hoien askatasuna, eskuratu behar dugu. Eta, eta eskuratze horrekin etxeratze bidea bultzatu. Eta eraman uh, estaduak uh, hoien legeria ajuntaren baitan kokatzen uh, perspektiba eta, e, eta hori da dugun egonka handi bat. Eta denen artean tiratu behar duguna eta lortu behar duguna, ez da bake prozesu horrek behar ditu, hain esanguratsuak eta behar du uh, eskubidearen egespituaren baitan kokatu prozesuaren garapen guzia. Bakibideak espero du, aurtengo 2008-erako, izaiti ala ere, alaketa importanta bat? Bai, bai, bakibideak uh, sinestendu eta batez ere sinestendu lakotz uh, tan kokatua garela gehiengoa eta horrek duela ekartzen uh, eh, manditugun uh, pausu eta horgera pausu guziak. Anais finanza, mille esker. Tauri.